ori blues festivalaren aurkezpenan gaude kasu netan... Donostian eta bueno, gurekin dugu e, aitor erejeta. Bueno, baseXen bezala hemen Hondarribia Blues festivala e, Donostian aurkeztan egoteak ere ez e, bai esanai du e, ba e, festivalak berak urte hauetan duen azkundea, ez? Bai, orain dela ja ba, urte batzuk eh, animatu ginen esto Donostia aurkezpena ekartzera. Beste beste bueno, bagiara, ba ja e, egiten den dozin aurkezpena bai hortzen andia lortzen delako, ez? Eta bueno, baialdi berak bere garrantzera izan, eta horregatik kandia gaurren gaur ere bat aurkezpena doneeststin berte in du. Bueno, e, edizioa 8 dagoeneko eta zailtasunak bueno, e, zailtasun, e, izen handiak eta ba, beti ere ba amaiandiko festivala, ez? Bueno, hortan sahetzen gera, ez? Hasieratika landa 8 urte ba, markatu genit horrelako helburu edo ikurre nagusi batzuk eta bueno, mantentzen dira urte zurete, bestak beste bueno, ba, lau urteko 4 eguneko e, jaialdi izatea, e, kontzertu guztiak duainik izatea, e, kontzertuak konzertuak tamaina erdikota txikiko txikiko tamainak izatea, ezbait berak ez esdue ematenorralako kontzertu erraldoria kantolatzeko, baina bai, pues erdita baina eta txikiak eta erabilitaz ba orrien ditugunein bat eta e, txoko polita, ba, beste beste orain burutzentzen da ba, Obispo Plaza bera, es. Eta eta proba bueno, ikurroiek mantendu nahi izan ditugu, mantentzen ditugu eta bueno, horren aritikan, bueno, e, bera da markatzen duena ba, gutxi gutxu gora beraz etaldiak, etorri, eta etorri ta ekarri. Eta nebeste ut ba muzikalki maila handiko jaialdea dela. E, adibidez, ba interneten begiratzerik ez dago eztirekin behar, ikusteko bagure ondarribiak e, busarekin duen harremana eta lotura, eta ba blusan e, jaiuak direneak edo base kritikak egite dituzten bagure jai aldirekiko. Zuntzo horretan aipatu dut e, zuzendariak ba, apostu aiten dela e, ben, bueno, ba, taldeak, e, taldeen benetako osak eta ekartzeko, eta bueno, aurten behar bada haipatu hemen aldi berezien gozaioela, blusa gehiagia ezagutzen ez dugun entzatere, ba, bueno, Errik Burdon e, de animaz taldeko abeslar izan mai handiko musikariak, ez? Bai, eh, leuna eta patrit dugun ikurri hori falta esa ezantze diren, esprecimamente ba, musika eta etortzen diren musikariak blues bakarrik jotzea. Beste jaialditan naiz da izen de batzuk izan, bueno, ba, nastute, e, e, musika desberdinak. Gure kasuan e, bakarrik bluesa e, antolatzen da eta bueno, xa e, Erik Bardunek izango da, ba bizaria jasoko duena bai. Ipatu zailtasunak antolaketara korduan, baina zailtasunak ere zoritxar ez denek jende guztiak eta zentzu horretan, bueno, garrantzitsua da eskaintzan doainikoa izatea, ba, bueno, gaur egun ere, ba, azkenean sarrerak hartu beharrak edo ez beharrak, baina jendea urruntzen du, baina, kasuan honetan ba, dena irekia eta gainera e, Aipatu ere behar bada, ba ezzen atoki ezberdinak ere kriston bizia ematen diotela e, ondarbia osoan, zehar, eh? Bai, hori da, kontzertu txikiak egite eta herriko txoko desberdinetan egitea, ba horrek sortzen du barrolako mugikortasun bat ere eta ba, jakin badakigu jende asko bad horrela jaialdi ikustera eta kontzertu bat eta bestean arte badago denbora toki batetik bestera pasatzeko. Bat Orduan jendeak sei, bueno, lortzen du, ba jendeak ekanpotik etortzen den jendea herri guztia, herri osoa ezagutzea eta denbora izarte toki batetik bestera eta pasio hortan bueno, badenak zeo sorpikatzen dute herrian eta bueno, hori ba, da gure hasierako e, leloa, ez? Et, kontzertu txikiak, toki txikietan eta gero bai gauetan jaus kontzertu hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau bak e, bentasarren ez, baina bueno mugik hortasun hori herri barroan eta jendeak esagutzea herri guztia hori izan genuen erburu nagusi bat Kasunetan kontzertu bat edo guneetako bat aldatu egingo da e, aldezarretik e, kirolkaira e, bueno horrek ere aukera baten du pixka zabaltzeko kirolkaia bueno dagoneko darbia bisitatzen duten entzat igual ezaguna da baina bada, bada beste aukera bat ez ale? bai aldezarren genitun e, iru kontzertu e, e, eta horitako bat bueno ba kirolkaia pasakutu beste bete, besteak beste ere ba bez Artian, e, Euskal Kiroportuak e, sartu delago Eta, bueno, e, ba, buntzatu nahi zuten ere ba, Kirol-Kaiaren esagupena Eta horregatik ere batentugu konzertu batalea uh -huh. Oso, no? Baina ezeker Zuri